Tér idő A Tudományvilága Alkosó Rádióban. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál bánság Éva. Folytatjuk tegnapi műsorunkat az ökoszisztéma szolgáltatásokról. Így nevezzük azokat a javakat, amelyeket a természettől kapunk. Az elmúlt két műsorunk hallgatói már hallották, hogy ilyen szolgáltatás például a tiszta levegő, a gyümölcsök, a termékeny talaj, a kellemes környezet, amit az erdő biztosít nekünk, és még hosszan-hosszan sorolhatnám. Már három hónapja fenyegeti a Duna a apartmenti országokat. Pusztít a víz Ausztriában, Cseszlovákiában éppen úgy, mint hazánkban. A magasra emelkedett Duna áradásával birkóztak Szentendre szigetén, Bócsmegyernél közvetlenül a házak tövében dolgoztak a honvédségi alakulatok. Az árvízi híradók mindig arról szólnak, hogy mekkora küzdelem megvédeni magunkat a vízzel szemben. A folyók természetes árterei felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak nekünk ebben, a számos más ökoszisztéma szolgáltatás mellett. Pedig az ártéri erdőkre sokan úgy tekintenek, mint szúnyogokkal teli, koszos, rendezetlen partszakaszra. Számos településen ki is vágták az ott élő növényzetet, és beépítették az ártereket. Már a már sok helyen bánják is ezt az emberek, sőt Lyonban, Madridban vagy Szüulban, Óriási összegeket költenek arra az önkormányzatok, hogy a beépített rakpartokon visszaállítsanak egy természetesebb állapotot. Takács Sánt András ökológus, az Ötvös Loránd Tudományegyetem oktatója magyarázza a különböző borítású területek közötti különbséget. Képzeljünk el egy erdős területet, és mondjuk mellette egy csupasz erdőtlenített területet, ahol csak talaj van esetleg néhány apró növényke. Mikor esik az eső, akkor hatalmas lombfelülete az erdőknek, eleve fölfog egy csomó csapadékot, és emiatt ez a víz már el se fogja érni, egy nagyon nagy része el se fogja érni a talajszintet, és nem fog lefolyni arról a területről, mert a fák a lombjukról elpárologtatják és visszajutatják a légkörbe a csapadéknak ezt a részét. Most a mellette levő csupasz területen, csupasz talajon ez a hatás már nem érvényesül, ott a talaj még magába fog fogadni egy csomó csapadékvizet, de egy keves esőzésnél már nem képes az összeset, és az el fog folyni a területről. Most képzeljünk el mindezek mellett egy harmadik területet, ahol nem is csupasz talaj található, hanem itt lebetonoztunk. Ott van egy út például, és ugye itt már a talajnak a víz megtartó képességére sem számíthatunk, az oda leeső csapadék szinte 10%-ban elfolyik. Elfolyik, elfolyik, hova jut? Ugye mind a két utóbbi esetben természetesen több víz jut be, a vízfolyásainkba, patakokba, folyókba, és ez növeli az árvízveszélyt. Ja, Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az erdőknek van egy ilyen szolgáltatása, hogy védenek minket a nagy árvizektől, azáltal, hogy csökkentik a vízlefolyást az adott területről. Az erdők írtása és különösen a betonozás-aszfaltozás után ez a szolgáltatás már nem működik. És ez benne lehetett abban is, hogy mondjuk 2001-ben vagy 2003-ban olyan pusztító árvíz volt a Tiszán. Kárpátokban, Tisza, illetve a mellék folyóinak a felső folyásainál rengeteg erdőt írtottak ki az elmúlt évtizedekben, és ennek a lefolyás nevelő hatását érzékelhettük. Nem akarom egyszerűsíteni és csak erre fogni ezeket a nagy árvizeket. Nyilván itt más tényezők is közrejátszanak, éghajlatváltozás és egyebek. De úgy tűnik, hogy az egyik fontos tényező. Az egyik legveszélyeztetettebb ökoszisztémája a Földnek az árt Flejt Ernő környezetbiológus, az ötvös József Főiskola rektor helyettese. Ugye egyrészt tüzevassal írtják őket. Magyarországon ez már megtörtént, ugye? A folyószabályozás. A folyószabályozás Széchenyi vásárhelyi, és így tovább. Mindenütt, ahol lehetett, hajózó csatornávás irányították a folyókat. Magyarországon ez azért nem annyira durva. Az árterek nagyon sok problémával küzdenek, de néhányat fölcsillantva ezek között. Tehát az árterek nevükben a válasz. Áradáskor elárasztásra kerülnek, és egy óriási kiülepetési zónaként dolgoznak Így működött korábban a szigetköz, így működik a Gemenzbéda Most ha kiúlepszik, Benne az anyag az árterületeken, akkor kiülepszik a szennyezés is, mert a szennyezés ökológiai kockázatot jelentő döntözöme, az nem oldott állapotú, hanem a folyó legőnyag tartalmához kötötten utazik a folyón. Most ennél fogva az árterek, tehát bár tisztítják a vizet, ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak, de önmaguk szennyeződnek. És ha olyan szennyezések ülepszenek ki, áradások alkalmákkal, a felületükön, mind például a toxikus nehézfémek, mind például a DDT maradványok, nem sorolom, akkor az előbb-utóbb az árterületeken élő mondjuk elindíthat olyan biomagnifikációs, bioakkumulációs folyamatokat, amelyek hosszú távon súlyos károsodásokat okozhatnak. Tehát azt érti ez alatt, hogy kiülepszik valami az ártérben, és akkor az a táplálék láncon keresztül eljut a nagyobb állatokig, majd végül az emberig. Így van, látszáró növényeket, legelő állatok, mondjuk szarvasok húsába jutnak, és aztán azokat majd meg fogjuk enni. Ugye a másik problémája az ártereknek, hogy ugye a Duna és Tisza is tele van invazív növények magai, valamik az áradás, és akkor az ártéren szintén kiragadnak és csirázni kezdenek. Ezek gyomok, alapvetően például a, gyalogakács a Tisza ártéren azért okoz óriási problémát, mert ilyen kefe sűrű, de mint a ruha kefe, olyan sűrű állományokat alkot az ártéren, és mint ilyen lassítja az árvizek levonulását. Tehát nem mindegy, hogy 10 folyó méter keresztmetszeten két égerfál, vagy 1000 gyalogakács. Tehát ha nem tud elég gyorsan levonulni az árvíz, akkor az olyan, mintha egy gátat építenék az ártéren, és csak a folyó valódi medrében tud az ár levonulni. Magyarul, nem csak ökológiai szempontból, hanem árvízvédelmi szempontból is fontos lenne az árterek rendszeres karbantartása. De hát óriási területről beszélünk Magyarország területén, amire se pénz, se paripa, se fegyver nincs, de ezre gondot kell fordítani, mert itt fölmerülhet az a kérdés, hogy igénybe veszük a jó állapotban levő ártér ökoszisztéma szolgáltatását, az árvizek csillapító hatását, de akkor karban kell tartanunk, vagy nem ezt csináljuk, emeljük a holdba a gátainkat. Nyilván az előbbi az lenne az értelmesebb és fenntartható opció. Budapest egyik kevésbé ismert szigetén sétálunk. Szemben van a római part, lehet látni a Róka-hegyi kőfejtőt, illetve a békás mengyeri lakótelepnek az egyik ház tömbjéből egy kis részletet. Egy turista hajó megy fölfelé éppen a Dunán, és itt a Dunapart teljesen természetes állapotában maradt meg ez a Palotai sziget. Gyakorlatilag az egész sziget védett, a közepén van egy rész, ami nem védett. Közepén van az Észak-Perszi a telepe. Bajor Zoltán természetvédelmi szakember. Ez a rész nem élvez védettséget, de alatta, illetve fölötte még megtalálhatók azok az ártéri maradványok a természetes Dunaparti szakaszokkal, amelyek komoly értéket képviselnek természetvédelmi szempontból. Egy szárnyas hajó és egy motorcsónak közeledik éppen. Ilyen ártéri erdő, ami itt van, ez a Dunán már ritkaságnak számít, pláne egy nagyvárosban, ugye? Nagyvárosok tekintetében igazi kuriózum. A Tisza mentén vannak olyan nagyobb városok, például Szegedien, vagy esetleg Szolnokot lehet említeni, ahol vannak ártéri ligeterdő maradványok a város külterületein, de ott sem ennyire természetesek talán. Pedig árvíz idején ezek az erdők fontosak voltak? Nagyon fontosak. Az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokon belül ez egy jelentős tulajdonsága ennek az erdőnek, hogy gyakorlatilag ugye megfogja az áradásnak az ütemét. És hát tulajdonképpen ezekre az ártéri területekre, illetve az ártéri területek környezetében található mezőgazdasági területekre koncentrált ugye a foggazdálkodás is, ami egy nagyon jelentős tevékenység volt a folyó menti területeken Magyarországon, amely sajnos ma már a múlté, De gyakorlatilag az ember megtanult az áradásokkal együtt élni, és ebben nagyon jelentős szerepet tulajdonított ezeknek a hatalmas kiterjedésű ártéri erdőknek is. Ártéri erdők helyén azért ültettek gyümölcsfákat régen az emberek. Az azt jelenti, hogy kivágták akkor azt a szép ligeterdőt, ami ott létesült, és csak azt használták ki, hogy milyen a terület fekvése, meg hogy néha napján jön a víz? Így van. Tulajdonképpen a magas talajvízszintet, illetve a mikroklimatikus viszonyokat kihasználva például dióültetvényeket létesítettek ilyen helyeken, illetve más olyan fajokat, amelyek így kedvelik a magasabb vízállást, de akkor viszont maga az ártéri erdő, ez az ártéri letközösség, tulajdonképpen áldozatául esett ez ezeknek a területhasznosításoknak, ugyanis akkor már ugye nem volt szükség arra, hogy itt maradjon a természetes erdő, hanem annak a helyére ültették ezeket a ültetvényeket. Ipoly füzei, karcsú, szép füzek, sti öregek, roskadtak, görcsösek, tele friss hajtásokkal. Szeretem nézni sok forgó leveleteken, mely kócos fürtökben a vízig ér, hogy villózik egymásba zöld, fehér, szürke fényetek. Ennyi csak ez a kis színjáték, mit a partvándora tőletek kapat. Kilométerek múlnak, gyalok, csónakon, Stiteket csak a szem, Horgászok bússorát, Mely nem a halat nézi, csak magát. Mi most Budapesten a Kopaszigáton beszélgetünk. Itt egy ártéri liget volt régen. Néhány éve aztán parkosították ezt a területet. Úgy gondolták, hogy az az ökoszisztéma szolgáltatás, amit egy épített park nyújt nekik itt a Kopaszigáton, az jobb, mint az eredeti, a természetes. Nagyon népszerű, a környező kerületek lakosai olyan nagy számban járnak már ide, hogy hétvégén túlterhelt ez a park. Jól csinálták ezt, hogy ennyire átalakították itt ezt a területet? Az több fajtája létezik. Flejternő. Vannak kulturális, esztétikai, és így tovább szolgáltatások is. Tehát az, hogy az ember nyire is tagadja, mint psziché, függ a természettől. Tehát egy normális ember, de a nem normális is. Jól érzi magát a madárfügyben, a csalítósban, az erdőben, és itt tovább. Tehát kell a lelki békéhez, a megnyugvás, az újratöltetkezéshez, stb. Tehát ezért is fontos fenntartani minden zöld a városokban, a városok környezetében is. Erre egy nagyon szép, de sajnálatos módon kivételes da Copa Cigata a legtöbb város Európában is, az észak-amerikai kontinensen is hátat fordít a saját vizeinek, és kikötőket, ipartelepeket, ipari vízkivételeket épít a partra, ahelyett, hogy kihasználnak ezt a páratlan adottságot, hogy a Föld egyik legnagyobb folyója a Duna, itt folyik el a lábaink alatt. És elvágjuk magunkat a rakpartok forgalmával, zajával, bűzével, és A, a kopaszigát az egy kivétel ilyen szempontból, egy óriási kincs, amit hát tüzevassal meg kéne tartani ehhez hasonló állapotában, sőt, át kellene gondolni az összes ilyen part közeli vízhasználatot a fővárosban, hiszen, ahogyan is mondta, óriási lenne rá az igény. Minden korosztálynak ez igénye, hogy egy kicsit sétáljon, nézze a vizet, álmodozzon, és itt tovább. Néhány hét múlva kezdődik Magyarország egyik legszebb természeti jelensége a Tiszán. A kérészrajzás. Egy igazi kuriózumról van szó. Európa többi részén csak nagyon szorványosan, és messze nem ilyen látványosan kapják meg ezt az élményt a folyóktól az emberek. Gadó György pár néhány éve készült a Közép-Tiszán. Sietnie kellett, hiszen sosem lehet tudni pontosan, hogy mikor és hol indul el a tiszavirágzás. Csak azt, hogyha hajnalban elkezdődik, akkor estebe is fejeződik. Ilyenkor tiszavirágzás idején mennyire nőnek meg a forgalmuk? Nézzük, azok vannak bőven. Nagy László, nagykörű írévész. Gondolom, hogy van tapasztalata, néhány éve már figyeli ezt a tiszavirágzást. Hát horgáztam, nagyon sokat gyönyörű ez. Mikor repülnek a érések. hat óratárban elkezdés, akkor egész sötétig repülnek, addig még csak el nem Közben elérjük a fegyvernek ja. partot, úgyhogy muszáj, hogy most odafigyeljem. Fegyvenek és nagykörű között a réven állunk. Lőrinc István régi tiszai természetvédővel, és nézzük a tiszavirágzást. Számomra teljesen újszerű ez a jelenség, hogy értékeli ezt a mostani látványt. Jó közepes rajzásnak felel meg. Ennél én a Tisza mentén sokkal erősebb rajzásokat is megéltem már, igaz nem sokat. Több tízezeres példány számban rajzanak. Helyenként, ha elnézünk a távolba és kicsit összeűrűsödik a kép, akkor látjuk azt, hogy szinte felhőszerűen gomolyognak a víz. Felett. azonban ez még mindig a nagy rajzásoktól elmarad, hiszen életem egyik legnagyobb élménye volt, ha jól emlékszem, 2001-ben a nagy tiszai cián szennyezés után. Az 2000 tavaszán volt, tehát akkor utána, utána már... Utána következő rajzás, amikor meg, nagyon meg voltunk ijedve, hogy a cián szennyezés a telepeket fogja legjobban sújtani. Az volt a szerencse, hogy ez télen zajlott le, és ilyenkor ugye a lárváknak az élettevékenysége teljesen lelassul hibernál és egyszerűen a szennyezett víz, ha elérte volna őket, akkor sem tudott volna a szervezetükbe bejutni. De hál' Istennek a cian szennyezés ilyen csóvaszerűen ment le a Tisza, tehát nem mosta végig a partokat. És ez volt a telepeknek a második nagy szerencséje. És érdekes módon 2001-ben, tehát a következő rajzáskor olyan tömegben jelentek meg a Tiszavirágok, hogy a Tisza egyik oldaláról átnéztünk a másik oldalra, csak mint egy sűrű ködön keresztül láttuk. A motorcsónakomnak az orrát nem láttam olyan sűrű volt, akkor nyugodtunk meg, hogy hála, jó Istenek, mert a kipusztított halakat lehet pótolni tenyészetből akár onnan könnyen, a mellékfolyókból újra benépesítik a tisztát, ott ahol nem érte őket szennyezés. De hogyha a tisztavirágot ez a szennyezés kiirtotta volna, ez soha az életbe többet pótolni nem lehetett volna. Most itt látjuk ezt a hatalmas felhőt. Mi fog történni ezekkel a kérészekkel? A kérész életűek, és néhány óra múlva már csak a tetemeiket lehet látni? Igen. Ezek tulajdonképpen a fejlődés utolsó fázisát élik meg. 3-4 évig élnek a víz alatt, agyagos, márgás partfalba, illetve mederfalba. Furnak hosszú járatokat, amibe a kopoltyújuk mozgatásával áramoltatják a vizet, illetve folyamatosan cserélik. Na most a vízárammal bejutó szerves törmelékkel táplálkoznak. Amikor már a lárva állapotnak vége van és felúsznak a felszínre, onnantól kezdve a párzáson kívül és a mozgáson repülésen kívül semmilyen életfunkciót már nem tudnak produkálni. Nincsenek már szájszervei, nincsen emésztő tehát a virág ilyenkor, nem más, mint repülő nemiszer. Fötét és a víz felszínét szinte teljes mértékben beborítják az elpusztult tetemek. Viszont betöltötte a funkcióját, a párok egymásra találnak, megtermékenyített nőstények lesznek, amelyek aztán elszórják a vízbe, a petéjüket, és kezdődik ez az egész körforgás újra. Nekem ez tényleg páratlan, de ön azért látott már ilyet néhány tucatszor. Mégis újra és újra kijön? Hát az igazság az, hogy ezt nem lehet kihagyni. Én mindig, amikor csak tehetem itt vagyok, és minden nap az elsőtől az utolsóig. Ha szeretnék látni az idei tiszavirágzást, körülbelül három hét múlva telefonáljanak az illetékes nemzeti parkokba. Néhány nappal a rajzás előtt általában már meg tudják mondani, hogy hova kell utazni ezért a lenyűgöző látványért. Egy napi műsorunkban hallhatták, hogy közgazdászok próbálnak árat megszabni az ökoszisztéma szolgáltatásoknak. Így akarják beilleszteni a jelenlegi gazdasági rendszerünkbe ezeket a javakat. De nem igazán sikerül nekik. Nem lenne jó egyébként, hogyha lennének ezeknek a dolgoknak árai? Tehát például, hogyha mondjuk belépőt szednénk azért, hogy a budai tájvédelmi körzetben kikirándulhassak, vagy hogy a Hortobágyon, az Öregtó partján, ha 15 percig állok, akkor az 100 forint, ha 30 percig, akkor 200, és akkor az emberek jobban értékelnek, vagy jobban vigyáznának ezekre a dolgokra? Én értékrendszerem szerint nem lenne jobb. Pataki György. A Corvinus Egyetem gazdálkodás tudományi karának oktatója beszél. Ha ez lenne, akkor gondoljam bele, hogy mi, akik szerencsések vagyunk, és mondjuk van állásunk és van jövedelmünk, mi élvezhetnénk a Tatajorektól szolgáltatásait. Aki éppen valami tragikus, szerencsétlen élethelyzetben van, az meg nem tudja megfizetni, és nem élvezheti. Én nem szeretnék egy ilyen társadalomban élni, ahol a természet javait is így várazzuk, és megint csak azoknak kedvezünk, akiknek szerencsésebb volt a születési helye, az élete, az országa, a egyéb körülményei az életében. Az más kérdés, hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy jó jelen lenne annak, hogy az emberek értékeljék. Ebben lehet találni némi igazság, hogy a mai piacgazdaságban én is látom a diákjainkon, nem feltétlenül örülök ennek, de ha ezt a piaci logikát kivetíteni a társadalom és a természetre is, szerintem megvan a korlátja, mert hát őszintén szólva meglepődnénk, hogyha valaki azt mondaná, hogy a gyerekünk ennyit ér, vagy annyit ér. Holott ugye? Vannak közgazdászok, akik az életértékét is kiszámolják, és ugye azt is mondják, hogy amikor autópályát építünk például és eldöntjük, hogy biztonsági berendezések, tehát elválasztóságok, stb. akkor tulajdonképpen implicite beárazzuk az ember élet ért mert lesz egy határunk, azt mondjuk, hogy hát ez már nem éri meg ez a biztonság megteremtése, mert az már olyan drága, társadalmi szinten, hogy hát tudjuk, hogy így viszont statisztikailag ezerrel több élet fog évente vagy tíz évente eltűnni, ami ugye veszteség, de hát azt nem tudjuk, senkinek nem mondják meg, hogy te leszel az ezer, az mert ugye akkor mindjárt más lenne az érzésünk, akkor ugye mindjárt tiltakozunk. De így van egy általános ezer névtelen massza, így ugye elfogadjuk. De amikor nevesítenék, és azt mondanák, hogy tatai öregtó ennyit ér, akkor nevesíthetnénk, és mondhatnánk, hogy a gyerekünk ennyit ér. Kis Istvámka. Mit szólnánk, ha a gyerekünkre ezt mondanák? Miért nem ugyanez az érzésünk a tatai öregtóval kapcsolatban? Tehát bevallom, én nem látok különbséget abban az értelemben, hogy mind a kettő élő lény, élő rendszer, és mind a kettőnek fontos a túlélése, mert egyedi. Nincs másik tatai nincs másik gyerekünk, legalábbis ő is egyedi. Nekem sokkal szimpatikusabb és az én értékrendszeremhez, és azt gondolom a fenntartósághoz is jobban illik hosszú távon, hogyha szembenézünk azzal, hogy piaci logikának, az árak logikájának vannak határai. És nem szeretnénk árcétlivel a testünkön közlekedni, hogy én ennyit érek, mert engem jól kiképeztek, emiatt sokat keresek a piacon, tehát ennyit érek. Ugye a közgazdaszt így számolja ki? És aki meg mondjuk Svájcban ugyanilyen képzett, mint én, az többet ér, mint én. Ez nem zavarna embereket? Szerintem, hogyha így működtetnénk a világot, már pedig a Svájcik tényleg többet ér közgazdaságilag most egy magyar, de ugye ettől az egész nemzet felháborod ez a logika, ez szimpatikus az embereknek, szeretnének így élni. És tulajdonképpen, amikor beárazzuk a természetet, mi is a természet részei vagyunk, ugye. Mi is biológikumunk van, nem tudunk nélküle élni, tehát akkor minket is be kell árazni. Szerintem ez lenne a logikus. Tehát hol a határ? Az jó, hogyha a természetről úgy beszélünk, mint a szolgáltató szektor részéről, tehát a szolgáltatásért általában fizetni szoktunk, tehát ez valamiféle piaci dolog, miközben olyan dolgokról is beszélünk, amik az élet feltételeinket biztosítják, egyáltalán az életünket biztosítják, vagy azt biztosítják, hogy jól érezzük magunkat, vagy egészségesen éljünk. Ez először is nem feltétlenül piaci fogalom, akkor piaci, amikor a szolgáltatásokhoz pénzértékeket is rendelünk. Takács Sánta András. Ez egy óriási vita, gyakorlatilag azóta húsz éve, amióta beszélünk ökoszisztéma szolgáltatásokról, hogy mennyire szabad pénzesíteni ezeket, mennyire szabad úgymond árcédulákat aggatni a természetre. Most anélkül, hogy ebben a vitában állást foglalnánk, elmondható az, hogy ez a fogalom, ha nem is piaci, de mindenképpen gazdasági indítatású és Ilyen szempontból én is úgy gondolom, hogy kifogásolható. Kifogásolható abból a szempontból is, hogy még mindig emberközpontú, de én inkább a pozitív oldalakat hangsúlyoznám. Az egyik az az, hogy ez egy szélesebb körben, nem csak ökológusok, természetvédők számára értelmezhető fogalom. Tehát egy kicsit az emberek szélesebb körének is megmutatja azt, hogy ettől a csodálatos sokféleségétől az élőlényeknek hogyan függünk. A másik nagy pozitívum az pedig az, hogy a szűkembet vett ember legalább kitágítottuk egy kicsit, és azt mondjuk, hogy már nem csak a közvetlen hasznokat nézzük, az élővilág közvetlen hasznait, hanem most már látunk egy kicsit messzebbre is, és annyira messzire látunk, hogy most már azt mondhatjuk, hogy nagyon kevés olyan fajról tudunk, vagy olyan élőlénytársulásról tudunk, amelyikről ne mondhatnánk el, hogy valamilyen szempontból, ha közvetve is, hasznot hoz számunkra. Tehát nagyon jó metafora és én nagyon szeretem használni az élethálóját. Úgy kell elképzelni minket más fajok között, hogy nagyon sok másik fajjal van kapcsolatunk. Sokszor ez létfenntartó, tehát a létünk alapjait jelentő kapcsolat. És mikor kiírtjuk a fajokat, általában persze akaratlanul, akkor ezt a hálót szaggatjuk. Azt a hálót szaggatjuk, ami minket is föntart. Elvágjuk azokat a kapcsolatokat, megszüntetjük, amelyek révén a mi életünk is legalábbis jobb lesz, de hát sok kapcsolat meg egyáltalán puszta létünk lehetővé tételéhez járul hozzá. És ezzel azt a létfenntartó hálót szaggatjuk szét, aminélkül aztán mi sem élhetünk, de legalábbis egy sokkal rosszabb minőségű életünk lesz. Tehát ilyen szempontból én összességében egy nagyon hasznos és pozitív fogalomnak tartom. Természetesen ehhez a fogalomhoz sem szabad kritikát hozzáállni, és látni kell a korlátokat, látni kell ezt a valóban, én nem azt mondanám, hogy piaci, de alapvetően egy gazdasági szempontot, ahogy megfogjuk ezáltal az élőlényeket, illetve a sokféleségüket, de ennek ellenére én több hasznot látok itt, mint amennyi nehézséget és problémát. Kedves hallgatóink! A téridő elmúlt háromadásában az ökoszisztéma szolgáltatásokról beszélgettünk. Ezt a műsort ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a megújult mediaclick.hu weboldalról is, illetve Androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtár alkalmazással. A hangmester Maksai Helga nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, bánsági Éva. Viszont hallásra!